Osso aplicando sonoterapia sendo dur... colocado para dormir com laxantes. só so, com... ele levou láctea só so. relaxantes no não com com a calma ele levou láctea só e levou enlacte já em espante porque ele insistia porque ele insistia em atirar-se do quarto andar do prédio tentando suicidar-se porque ah. uh, uh, ele queria porque ele queria castigar de fora da sala Divaldo quando retornou. Da Divaldo Camtibay. Fizeram uma reunião mediúnica onde o espírito que atormentava o seu filho se comunicou através do médium Divaldo. Uh, uh, so, den on som påvekt dreng uh, fikk lave. Eller fikk muligere hvor comunicar via Divaldo av uh, forteller. E o espírito lhe disse que queria matar o seu filho. Uh, den her on fortalte at han ville gerne slå drengen ihl. Porque na vida anterior, ele era un um homem casado, tinha uma esposa, e aquele menino era filho dele. gift, un kone, den Mas a sua esposa, juntamente com o filho, o mataram querendo ficar a herança. Men drengen, o moren, slå ham here i den ond i E o espírito contou que quando estava vagando, perdido no mundo espiritual, uma vez foi atraído por uma jovem que ele não reconheceu. E ele contou, que uma vez que ele estava passando por um jovem espiritual, ele foi tirado por uma jovem jovem. Mas ele estava atraído magneticamente, ele não sabia o porquê, mas não conseguia sair de perto daquela jovem. Mas sua noite quando ela dormiu, seu espírito saiu do corpo e ele reconheceu que era a sua ex-mulher da vida passada que o matou. da aften kroppen, den E ele iniciou um processo de vingança fazendo-a ficar esquizofrenica e ser internada em in um hotel psiquiátrico. într-un da Ela ficou muitos anos lá naquele hospital. A criança nasceu e como ela não tinha condição de ser criada, ela foi doada para a instituição. Uh, de barn, so den o Espírito disse que depois que viu o, o, o jovem, sentiu a mesma atração por ele. O foi o o mesmo magnetismo entre e viu que aquele hoje menino de 16 anos era o filho que havia matado junto com sua esposa. O E que ele matá-lo? Ele é esclarecido o espírito? Não perdoa os dois, mas aceita pelo menos não mais prejudicá-los. Porque nós dizemos aos espíritas atrasados que se eles fazem mal, eles estão se comprometendo com a lei de Deus. Foi de de só for a E às vezes na sessão mediúnica os espíritos bons mostram a vida anterior onde o próprio espírito mal que está reclamando foi o algóis. E hoje vítima E aí ele percebe que nada é por acaso. Da at, da Offer. Depois dessa sessão mediúnica, Devaldo vai até o hospital psiquiátrico. Ó, efter den her only the subsession, det e vai falar com o diretor do hospital pedindo para levar o seu filho de volta para a mansão do caminho. E o psiquiatra disse, o senhor não pode levá-lo, ele vai se suicidar. E o disse, não, ele não vai mais suicidar, agora ele está bem." E o diz, Eu sou psiquiatra há vários anos. Quem é você para falar isso? psiquiatra for me